Az Úr Jézus nevében. Fantasztikus összetételünk van ma, bár a hölgyek, ahogy az elején elhangzott, elmentek vajtára sokan, de nem mind, és ennek nagyon örülök. És ö, olyan jó, hogy itt vagytok mind, nagyon örülök, hogy huszodai uszodai barátok is itt vannak, lányomnak is, barátja huszodából, és ö, Saci, nagyon örülünk, hogy itt vagy, Gábor, jó, hogy itt vagy megint. Super. És nagyon érdekes témánk van már, Kérnénk egy áldást rá. Egy itt veletek. Atyán, köszönjük neked, hogy nem hagytál bennünket magunkra. Elküldted értünk Jézust. És őt szeretnénk ma hallgatni. Kérjük add a szent lelkedet, hogy halljuk meg a te szabadon. Ámen. Máté evangéliumában vagyunk. Bocs, ezen igazítok egy kicsit. Lacó, mert azt hiszem, ez fordítva van valahogy most itt. Bar kezesünkhez volt igazítva ugyanis. <gül> Máté evangélium a 26. fejezetében leszünk. Haladunk sorban a Máté evangéliumában. Emlékszik-e valaki, hogy mi volt legutóbb a téma? amikor a máti evangéliumáról volt szó. Nem baj, hogyha nem. Azt láttuk, hogy Jézus harmadszor, harmadszor is szólt a szenvedéseiről, amit a tanítványok tudjuk, hogy nem nagyon értettek. Látták, hogy itt van ez a Jézus, lecsendesíti a tengert, meggyógyítja az összes betegséget, kiűzi az ördögöket, bármit megtehet, és mégis arról beszél, hogy őnek neki szenvednie kell, és egy keresztre kell mennie, és meg kell, hogy őt öljék, el fogják őt árulni, és nem értik a tanítványok. Aztán látjuk, hogy van ez a csodálatos megkenetése Jézusnak, hogy jön egy hölgy, aki egy hatalmas korsó, vagy mi a hivatalos szó alabástrom tartóban drága kenetet vitt Jézushoz, ami egy egész évi bérnek megfelelő összegű volt, és ráöntötte, ráborította Jézus fejére mind. És jöttek a tanítványok, de tudjuk, hogy közülük elsősorban egy tanítvány, a másik evangélium elárulja ezt nekünk, Júdás, aki végül elárulta őt, és mondta, hogy mi ez a nagy pazarlás, ennyi pénz, a szegényeknek kellene adni, eladni azt az olajat, és inkább a szegényeknek adni. De a szegény, akiről ő gondolkodott elsősorban az ő volt, akinek minden ragadt a kezéhez, gyűjtötte a pénzt, és minden mást. És utána látjuk, közvetlenül előtte, a, közvetlenül a mai ige előtt, hogy Júdás a Jézus. Akkor a tizenkettő közül egy, akit Iskarió, Iskarió tesi Júdásnak hívtak, elment a félpapokhoz, és így szólt. Mit adnátok nekem, ha kezetekbe adnám őt, azok 30 ezüstöt állapítottak meg neki. Ettől fogva kereste az alkalmat, hogy elárulja őt. másik evangéliumukból tudjuk, hogy a vallási vezetők féltek a néptől, féltek attól, hogy mi lesz ebből a buliból, elhatározták, hogy megölik, de szereték volna, hogy az ünnepek lezaj, lezajoljanak, lemenjenek, és utána öljék meg. De Jézusnak volt egy terve. És ő pontosan tudta, hogy melyik nap fog a keresztre menni. És ugye Júdás kapóra jött nekik, nem mintha nem találták volna meg Jézust máshogy, de, de valószínűleg csöndben akarták megtalálni, úgyhogy a nép ne lázadjon föl. Hiszen a népnek a nagy része, az tisztelt és szerette Jézust. És itt vagyunk ma, és belekezdünk a 17-es verstől, úgyhogy olvasnék. Egy részt a 17. verstől, Máté Evangélium a 26-os fejezet 17 verstől. A kovásztalan kenyerek első napján odamentek a tanítványok Jézushoz, és megkérdezték tőle, hol akarod megenni a húsvéti vacsorát, hol készítsük el? Ő ezt válaszolta, menjetek a városba ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni. Az én időm közel van, nálad tartom meg a húsvéti vacsorát tanítványaimmal. A tanítványok úgy tettek, amit Jézus, Jézus parancsolta nekik, és elkészítették a húsvéti vacsorát. Amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítványjal, evés közben így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy, el fog árulni engem. Erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni, kérdezni kezdték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram. Ő pedig így válaszolt, aki velem együtt mártja kezét a tába, az árul el engem. Az emberfia elmegy, amint megvan írva róla, de jaj annak az embernek, aki az emberfiát elárulja. Jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Hát először is, mi ez az ünnep? Mi ez a kovásztalan kenyerek ünnepe? És később látjuk, hogy húsvétnak nevezi a mi Bibliánk. Mi ez az ünnep? Most kevesen vagyunk, beleszólhattok nyugodtan. Honnan ered ez az ünnep? Akkor így kérdezem. Ez tulajdonképpen egy ünnep, a kovásztalan kenyereknek az ünnepe, és a húsvét, ami Bibliánk úgy írja, ami eredetileg viszont úgy hangzik, hogy Páska, vagy Pászka, vagy pedig euh, Héberül pesach vagy pedig Pászach, ami annyit jelent, hogy kikerülni, vagy átugrani. Úgyhogy egy kicsit ezzel a húsvét szóval... Euh, a magyar nyelv, meg a magyar fordítás elvette ennek a jelentését, és ahonnan ered, ahhoz, hogy kicsit vissza kell nyúljunk az Ószövetségbe. És azért tenném ezt meg néhány percre, mert nagyon fontos ma ebbe a történelmi környezetbe helyezni ezt az alkalmat. Azt nem említettem még, hogy ez az este, amiről szó van, amikor itt letelepettek a bizonyos asztalhoz a tanítványokkal, ez Jézusnak, az utolsó napja, jobban mondva, mai gondolkodás szerint az utolsó estéje. A zsidóknak este kezdődik a nap, és másnap estig tart. Nem úgy, mint nálunk, hogy reggel vagy hajnalba kezdődik, és hajnal, másik hajnalig tart. Ez az utolsó estéje, másnap Jézus a keresztre kerül. Egész, egész éjszakát vírasztja, tanítványai félig meddig vírasztják vele, elárultatik éjszaka, és megy a keresztre. Úgyhogy ez az utolsó alkalom, amit együtt tölt a tanítványaival. Utána meg mennek a gecseváni kertbe, de ez az utolsó közös evés. És azt mondja a Lukács evangéliumában, hogy várva vártam, hogy megegyem veletek ezt a, ezt a páskát. Az előzmények az Ószövetségben, Isten megteremti az embert, különböző dolgok történnek, sok gonoszság van Noé idejében. Sok, nagyon sok a gonoszság Noé bemegy a családjával és az állatokkal a bárkába, utána kijönnek, megy tovább a történelem, és egyszer csak egy Ábrahám nevű embert különösen elhív Isten, és azt mondja neki, bocsánat, Abrahám nevű embert, aki később lesz Ábrahám, és azt mondja ennek az Ábrahámnak, Abrámnak, hogy nagy nép atyává teszlek, és te rajtad keresztül nyer áldást az összes nép. Aztán Ábrahám nemzi Izsákot, ugye? Izsák után jön Jákob, akinek lesz a neve később mi? Izrael, ki mondta? Kösz. Csak hallottam, de nem láttam. Ugye Jákob az élete derekán, a sok csalás után, mert a neve azt jelenti, hogy csaló, és sok embert átrázott, aztán lábán őt is megpróbálta, és ő is kapott ebből, ugye a feleségekkel egy kis zűr volt, nem, ugyanazt, nem azt kapta a felső feleségnek, akit szeretett volna, emlékeztek néhányan. És... Az élete derekán van egy birkózása Istennel, angyal, Istennel, és ezután kicsit megsántul, és Izrael lesz a neve, aminek a jelentése Isten által uralt. És innen jön az Izrael szó, és az Izrael népnek az első említése, és Jákobnak, Izraelnek volt 12 fia akire emlékeztek. És ebből jön Izraelnek a tizenkét törzse. És a tizenkét fiú közül egyet eladtak rabszolgának, a testvérei. Hogy hívták azt az egyet? József. És József életében hihetetlen csodákat tesz Isten. József előre megy Egyiptomban, mint rabszolga, és Isten keze vele van, és sok csodán keresztül, némi börtönön keresztül végül a fáraó keze lesz, az első ember a fáraó után Egyiptomban, és amikor eljön az a bizonyos éhénység, amit ő megjövendölt a fáraó látomásán keresztül elmagyarázta, akkor csak Egyiptomban van ennivaló. És ezért a testvérei kénytelenek ennivalóért, élelemért menni, és találkoznak Józseffel. Biztosan emlékeztek a nagy eseményre, Mózes első könyvének a végén, sírás, zakogás, és József persze megbocsát nekik, és felfogják azt, hogy Isten küldte őt előre, azért, hogy megmentse őket, hogy, hogy ők is élelemhez jussanak. És végül az egész nép, akkor még csak egy család, átköltözik, beköltözik Egyiptomba. És ugye itt... Növekednek, és egy kicsit az igét is segítségül hívom. Mózes második könyve elején, de nem kell odalapozzatok. Azt mondja, Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Nagyon sokan lettek, és aztán az új király, új király került Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet, az pedig ezt mondta a népnek. Lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint, ö, mint, mi, mint mi, bánjunk csak okosan vele, hogy még több benne legyenek. Aztán munkafelügyelőket rendelt föléjük, hogy kényszer munkával őket. Félni kezdtek tőlük, mert sokan voltak, hatalmas néplet, Isten velük volt. És aztán tudjátok, hogy bevezettek olyan dolgot, hogy az első, nem az első szülötteket, hanem a fiúgyermekeknek nem szabadott élniük, és ilyen dolgok. És aztán tudjuk, hogy a nép sóhajtozott, és Istenhez kiáltott. Kicsit hasonlít a mi életünkre, néha nem. Közben hosszú időt el, meghalt Egyiptom királya, Izrael fiai pedig sóhajtoztak, a szolgasság miatt kiáltottak, és a szolgasság miatt való jajgatásuk feljutott Istenhez. Isten meghallotta panaszkodásukat, és visszaemlékeztek Isten az Ábrahámmal, Izsákkal, visszaemlékezett Isten bocsánat, Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal kötött szövetségére. Rátekintett Isten Izrael fiaira, és gondja volt rájuk Istennek. És elküldte Mózest, jobban mondva visszahívta Mózest a pusztából, és azt mondta, hogy te fogod ezt a népet kivezetni Egyiptomból. És itt születik ez az ünnep, amit most húsvétkor, nem most, de a mai világban is húsvétkor ünneplünk. Mert Isten egy különös módon szabadította őket. Meg emlékeztek, hogy volt sok csapás, tíz csapás, mert a fáraó nagyon makacs volt, és nem akarta őket elengedni. És aztán volt egy utolsó csapás, ami előtt az Úr azt mondta, hogy így készüljetek elő az útra. Ennek a hónapnak a tizedik, tizedikén vegyen magának mindenki egy bárányt, népének száma szerint. Ennek a hónapnak a tizennegyedik napjáig tartsátok magatoknál, Azután este felé vágja le egész Izrael gyülekezeti közössége, vegyenek a vérből, és kenjék a két ajtófélfára és a fára azokban a házakban, ahol megeszik. Ugyanazon az éjszakán egyék meg a tűzön sült húst, és egyenek hozzá kovásztalan kenyeret keserű füvekkel. <kül> Így egyétek. Legyen a derekatok felevezve, sarutok a lábatokon, bototok a kezetekben, és sietve egyétek. Az Úr páskája ez. Mert átvonulok ezen az éjszakán Egyiptom földjén, és megölök minden első szülöttet Egyiptom földjén, akár ember, akár állat az. Ítéletet tartok Egyiptom minden Istene fölött. Én az Úr. De az a vér jel lesz a házaitokon, melyekben ti laktok. Ha meglátom a vért, akkor kihagylak benneteket. Ez megint a Páska, Pászach szó. És ti rajtatok, nem lesz pusztító csapás, amikor megverem Egyiptom földjét. És tudjuk, hogy másnap, nem akarok innen többet olvasni, tudjuk, hogy másnap hajnalban elindultak, és kimentek erről a nagyon rossz helyről, gonosz helyről, ahol őket csönyargatták, kényszermunkával munkával dolgoztatták, és nagyon keserves volt az életük. És Isten kihozta őket onnan, nem csak azért, hogy a pusztaságba vigye, hanem azért, hogy bevigye őket egy teljel méző folyó földre. És az hasonlatos ahhoz is, ahogyan a mi életünkben tapasztaltunk keservet, problémákat, és sokan az itt lévők közül végül Istenhez kiáltottunk, és rájöttünk, hogy ő tényleg meg akar minket szabadítani. És megmutatta ezt nekünk, és kihozott minket a régi életünkből, a bűnöket megbocsátva, átugrotta azt az ítéletet, ami, ami euh, minket várt volna, és bevisz minket egy teljel, mézzel folyó földre, egy győzelmes keresztény életbe. Ez az ő célja. És hogy végül is, ahogyan a, az Ige mondja Mózes könyvében, végül is jót tegyen veled. És a római levélben, azt mondja az ige, hogy amik korábban megírattak, a mi tanításunkra irattak meg, hogy az írásokból türelmet és végasztalást merítve reménykedjünk. De ezek a dolgok az Ószövetségben, ezek a mi tanításunkra vannak, hogy emlékezzünk ezekre, és látjuk, hogy ezek vonatkoznak a mi életünkre is. Úgyhogy fontos ezeket átgondolni, megvizsgálni. És aztán Isten azt parancsolta az Izrael népének, hogy erre minden évben emlékezzenek. És nem kis bulival, hanem egy egész hetes bulival. Elindul ezzel a vacsorával, amikor megvan írva, hogy hogyan kell ezt a bárány megenni, milyen fűszereket, milyen kenyeret kell hozzáenni, a kovásztalan kenyeret. És az a parancsa Istennek, elolvashatjátok, hogyha akarjátok a Mózes második és harmadik könyvében, <kül> hogy ne csinálj semmit egy hétig. Csak ami a kajához kell, annak az előkészítéséhez, az első nap jöjjetek össze, az utolsó nap jöjjetek össze, és ünnepeljetek, örüljetek, hogy megszabadított benneteket az Úr, a szolgasságtól. És ezen az estén, ennek az ünnepnek, az első estén vagyunk. Itt találkozik Jézus a tanítványaival. És eszi ezt a, eszik ezt a vacsorát, ezt az ünnepi vacsorát együtt. Lukács evangéliumában így mondja, Vágyva vágytam arra, hogy szenvedéseim előtt megegyen veletek ezt a húsvéti vacsorát. Vajon miért vágyott Jézus ennyire erre a vacsorára? Szeretett volna már végre egy jót kajálni? Az egész életének a célja az volt, hogy minket téged meg engem megmentsen. Attól a büntetéstől, attól a kározatól, ami már az életünkön volt, és Jézus nélkül az életünkön van, ami a bűn miatt van. Azt tudjuk még, hogy körülbelül 600 ezer, férfi, nem, 600 ezer férfi körülbelül, és hozzátartozó családok jöttek ki Egyiptomból, ami valószínűleg egy 2-3 millió embert jelentett. <kül> és érdekes módon Jeruzsálemben, amikor ünnepelték ezt az ünnepet ebben az időben, szintén körülbelül 2-3 millió ember lehetett, de egész Izraelből feljöttek Jeruzsálembe, hogy ezt az ünnepet megünnepeljék. A zsidók. Na, vissza akkor a Mátéba. Látszik itt végig, hogy Jézusnak van egy terve. Kérdezik, hogy hol akarja megenni ezt a húsvéti vacsorát, és azt mondja, hogy menjetek el a városba, ahhoz a bizonyos emberhez, és mondjátok neki, a mester üzeni, az én időm közel van, és akkor jövünk. Ezek meg voltak előre beszélve. Azon kívül látjuk, hogy több mint 400 proféciáit szól Jézusnak az életéről az szövetségben. Ezek közül az egyik egyébként Zakariás 11-ben megjövendöli, hogy 30 ezüst pénzért fogja valaki elárulni őt. És látjuk ezt a tervszerűséget. Jézus pontosan tudja, hogy mit csinál. Ezért jött, ezért nem hagyta, hogy a tanítványok, hogy bárki eltérítse őt. Emlékeztek, ahogy néztük a Máté evangéliumát, mondta sokszor, hogy ne mondjátok senkinek, hogy mit tettem veletek, mert még nem jött el az ideje, de most van itt az ideje. Most kell neki tudja feláldoztatnia, pont ezen az ünnepen. Pont ezen az ünnepen, ahol Isten kiszabadította Egyiptomból az ő népét. És ezt szimbolizálva, erre gondolva, megy ő a keresztre és szabadítja meg az embereket a bűneiktől. Azt mondja, hogy amikor este lett, asztalhoz telepedett a tizenkét tanítványával, evés, evés közben pedig így szólt. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Nem egy ö, örvendetes téma egy ünnepi vacsoránál. De biztos, hogy nagy volt már a feszültség, és biztos, hogy a tanítványok is látták, hogy itt valami komoly dolog készülődik. Nem értették pontosan, Jézus beszélt a szenvedéséről, de János is elmondja az evangéliumában, hogy nem értették, hogy mi lesz, hogy lesz ez a halál, feltámadás. Zűrös volt nekik. És erre nagyon elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték tőle, talán csak nem én vagyok az Uram. Érdekes, hogy mindannyian kérdezték, hogy ugye, ugye nem én vagyok, ugye nem én vagyok. Mert mindegyiknek a szívében, Tudták, hogy ott van ez az árulás, Ahogy mindannyiunk szívében, ott van a bűn. És a hajlam arra, hogy eláruljuk őt, vagy megtaladjuk őt. Nem azt írja, hogy ahogyan Jézus ezt mondta, egyből mindenki júdásra nézett, mert tudták, hogy ő egy csaló. Ugye ő az? Ugye nem én vagyok. És azt hiszem, hogyha őszinték vagyunk magunkkal, bennünk is megvan a, a potenciál, a lehetőség arra, hogy... Megtagadjuk őt. Ha úgy adódnának a körülmények, ha visszavonná az ő szent lelkét. Isten megmutatta nekem is az évek során, hogy bármilyen gonoszságra képes volnék, mert benne van a szívemben. Bizony, feltör bizonyos ö, helyzetekben. De, Isten törődik velem, vigyáz rám. És ezt nem engedi. Általában. És akkor azt mondja Jézus, hogy aki velem együtt mártja kezét a tálba, az árul el engem. Ez nem tudjuk pontosan, hogy mi történt akkor, de nyilván Júdás mártogatott éppen akkor, meresleg az utolsó vacsora festmény az nem igazán Festi le jól, hogy ez valójában hogy volt, bár egy nagyon szép, remek mű. Egyrészt nem az asztalnak csak az egyik oldalán ültek végig, hogy látszódjanak a képen. De ami a nagyobb különbség, hogy az asztal az egy ilyen alacsony valami volt, alacsony dolog, és feküdtek körülötte a bal oldalukon, valahogy így egy párnával, és a jobb kezük szabad volt az evésre, és így ettek a lábuk valahogy hátra, és így feküdtek körbe az asztal körül.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 És volt egy nagy különbség, Júdás és a többi tanítvány között, látjuk ezt. Mindegyik tanítványban benne volt a gonoszság, Péter mondott nagyon vad dolgokat, János le akarta hívni a tüzet a mennyből, hogy, hogy elpusztítsa azokat, akik nem adtak nekik enni, vagy nem, nem fogadták őket be. Mindannyiukban benne volt. De Júdásban következetesen látjuk, hogy, hogy ő magával foglalkozott. Soha nem szólította például Jézust, Urának, mesternek szólította, de nem az urának. A többiek az uruknak szólították és tartották, alárendelték az életüket neki. Júdás más volt. És azt mondja Jézus, hogy neki jobb lett volna annak az embernek, ha meg sem születik. Melyik embernek a képe ez a mai hétköznapjainkban? Melyikünknek a képe? Remélem egyikünknek sem. De annak az embernek a képe, aki bár találkozik Istennel, sok jelet kap róla, sokat lát, hogy Isten hogyan munkálkodik, Júdás végig ott volt. A csodákat végig látta. Sőt, része volt a 12-nek, a 72-nek, a 70-nek, akit Jézus kiküldött. És ő általa is emberek gyógyultak meg, leprások tisztultak meg. Végig ott volt, mindent látott. De úgy döntött, hogy nem rendeli alá magát Jézusnak. És jobb lett volna, hogyha nem is él egyáltalán, azt mondja Jézus. Nagyon szigorú szavak, mert elmulasztja az örök közösséget Istennel. És elmegy egy olyan helyre, amit a Biblia többféleképpen fogalmaz meg, az egyik az, hogy az, az a külső sötétség. És Isten nélkül lesz örökre. örökre. Fontos Jézusnak a szavait komolyan vennünk. Rosszabb, mintha egyáltalán. Rosszabb, mint, rosszabb mint hogyha egyáltalán az életnél, mintha nem élt volna. Jobb lenne, ha nem élt volna, mint hogy Isten nélkül lesz örökre. Ezt mondja Jézus. És gondolom, mivel őtőle származik az élet, tudja, hogy miről beszél. És megszólalt Júdás is, az áruló, és ezt kérdezte, talán csak nem, én, csak nem én vagyok az mester. Még kekeckedik is egy kicsit, még kérkedik is egy kicsit. Volt egy ilyen ismerősöm, egy, egy edző, akinek beszéltem Jézusról többször, és azt mondta, hogy ő nem fél Istentől, ő majd megmagyarázza neki, ő majd elmondja neki, ő nem hisz Jézusban, de hogyha ő találkozik, akkor ő majd megmagyarázza, és ő majd biztos, hogy kidumálja magát, és ő így kérkedett ezzel. Ez jut egy kicsit eszembe, hogy, hogy Júdás is kérkedik. De tudjuk a másik evangéliumokból, különösen a Lukács evangéliumából, hogy Júdás nem csak magától csinálta ezt, hanem nyitott egy rést az engedetlensége során a sátánnak hogy az ő életébe bemenjen, és ott munkálkodjon. Azt mondja a Lukácsban, hogy akkor bement a sátán Júdásba, akit iskariótesnek iskerió, neveztek, és egyike volt a tizenkettőnek. És ekkor ment el, és, és árult el Jézust. Látjuk azt, hogy egy harc folyik. És nekünk vigyáznunk kell, mert hogyha nem rendeljük munkat alá Jézusnak, nem engedelmeskedünk neki, nem akarunk hozzá közel lenni, akkor egy résznyitunk nyitunk, egy kis lehetőséget adunk az ellenségünknek, hogy ő jöjjön be az életünkbe, és munkálkodjon. Jódásnak ez nem csak az ő saját gonoszsága volt, hanem az engedetlensége során megnyitotta a lehetőséget arra, hogy a sátán munkálkodjon benne. Egy nagyon nagy szellemi, lelki harc folyt itt. A többi tanítvány is tudta, hogy nagyon gyenge volt, erről árulkodik, hogy kérdezték, hogy csak nem én, csak nem én. De közel akartak maradni Jézushoz, kapaszkodtak Jézusba, és alárendelték magukat neki. Egy tény még az áruláshoz, hogy 30 ezist pénzért árulta el Júdás Jézust, ami egy nagyon kis összeg volt, ma körülbelül 25-30 ezer forint, forintnak megfelelő összeg. Amit Jézus fejére öntettek, az a kenet, az ez rengeteg pénz volt. Egy egész évi bér. Ez pedig egy, egy kicsi összeg. De neki az kellett. Mert a sátán az engedetlensége során már bejött az életébe, és a kapzsiság ott meglovagolta, és megerősítette benne, és rávette arra, hogy árulja el Jézust. Nyilván ez a tervnek megfelelő volt, mert Jézusnak volt egy terve, a keresztre kellett mennie. De jajjanak az embernek, aki mégis ezt ez tette. És Jézus végül azt mondja neki, miután ezt kérdezi tőle, csak nem én vagyok az. Azt mondja neki, te mondtad, magad mondtad, és ennyi behagyja a dolgot. Nagyon kemény. Miközben ettek, vette Jézus a kenyeret, áldást mondott, és megtörte. A tanítványoknak adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem. Azután vette a poharat is, és hálát adott. Nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem. A szövetség, vagy a másik fordítás szerint és eredetiben az új szövetségnek a vére amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. De mondtam nektek, nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből ama napig, amelyen majd újat iszom veletek az én atyám országában. Azt hiszem, erre vágyott Jézus, hogy ezt megossza a tanítványaival, és valahogy megértesse velük, hogy ő ezért jött, hogy nekik életük legyen, nekik ne kelljen a bűnért fizetni, hanem hogy ő fog, ő fog fizetni értük. Ezért mondja, hogy vágyva vágyott arra, hogy szenvedés előtt ezt a vacsorát megegye velük. A zsidókhoz írt levél szerint az előtte, lev, való, előtte levő örömért, Vállalta a keresztet. És az előtte való öröm az, hogy te és én vele vagyunk megváltva, bűnök nélkül, és kapcsolatba lehetünk vele, kiálthatunk hozzá, közösségbe vagyunk vele, és egyszer, amikor személyesen találkozunk vele, akkor szemtől szembe láthatjuk, és megvigasztal minket teljesen. A fizikai bajainktól, a lelki bajainktól letöröl minden könnyet a szemünkről. János evangéliuma szerint, ismeritek a harmadik fejezet 16. versét, sokan sokszor idézzük, hogy mert Isten az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisző benne elnevesszen, hanem örökké éljen. És a következő vers azt mondja, hogy mert nem azért küldte az Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse. És a következő versben pedig arról ír, 18 tizennyolcadikban, hogy a világ már ítélet alatt van, és ebből akar minket megmenteni. És ezért jött, ez volt a célja, és ez ennek az estének a másnapján történik meg. És elindul ezek után egy hihetetlen szellemi harc, ami egész éjszaka tart. Amikor Jézus tusakodik ezzel a dologgal, és azt mondja, hogy Atyám, múljék el tőlem, menjen el tőlem ez a pohár, ez a nagy bűnnek a pohara, te bűnöd meg az enyém, meg az egész világnak a bűne. Azért van ez a nagy lelki harc, a sátán. Az Atya Jézus küzd a saját emberiségével is, mert megy a keresztre. És ez az a nagy nap, ami megmenti az egész emberiséget a bűneit, bűneiktől. Ezáltal a vér által. Báránynak a vére volt egy jelkép, amit Isten átugrott Egyiptomban. És Jézusnak a vére, amit hogyha magunkra veszünk, elfogadjuk az ő bűnbocsánatát, akkor átugrik minket. És nem megyünk ítéletre, hanem örökké élünk, és vele kapcsolatban. Érdekes, hogy a tanítványainak azt mondja, hogy nem iszom mostantól fogva a szőlőtőnek ebből a terméséből, am a napig, addig a napig, amelyen majd újat iszom veletek. Atyám országában. Elkészül, Ez a vágya. Ez a lá, ezt látja maga előtt. Hogy megmentve látja őket. 30-as verstől. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Zsoltárokat énekeltek, dicséreteket. Tudjuk is nagyjából, hogy melyik zsoltárokat énekelték. Az egyik az, amit az elején olvastunk. Ezek az úgynevezett halel, vagy dicséret zsoltárok. Van a 113-tól 118-ig, meg a 136 még, amit, amit ide sorolnak. És nagyon érdekes szövegek voltak benne. Föl tudod azt rakni, Lackó? Még egyszer azt, ami az elején fönn volt a Zsoltár. De ha nem, az se baj. Áldott, aki az Úr nevében jön. Megáldunk titeket az Úr házából, az Úr az Isten. Ő adott nekünk világosságot. Kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvához. Istenem vagy, hálát adok neked, Istenem magasztallak téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete. Ilyen zsoltárokat énekeltek ennek a vacsorának a végén együtt. Milyen jó lenne hallani, hogy hogy ment ez az éneklés, hogy csengett, mit mondtak pontosan. De a zsoltárokban egyébként a bibliátból ne van írva, hogy mit mondtak legalábbis. Az éneket pedig valószínűség szerint hallani fogjuk, akik oda tartunk. Ezeket a nagy dicséreteket. Miután elénekelték a zsoltárokat, kimentek az olajfák hegyére. Az olajfák hegy ez nagyon közel van Jeruzsálemhez, kicsit föl kell menni a, a dombra, a város közelében, és egy nagyon szép, füves, fás, olajfákkal teli terület, Isten kegyelméből járhattam ott, és tényleg nagyon szép, és egy rálátás van a városra onnan, de egy nyugodt hely. Kicsit olyan, mint a tatabányaiaknak a turul. A város kicsit koszos, kicsit büdös néha, kicsit zajos, de fölmegyünk a lépcsőn a turulhoz, és egész más. Mert ott a félig a természetbe vagyunk, de renézünk a városra, rálátásunk van, de mégis kint vagyunk. És Jézusnak volt ez a hely a tanítványokkal, ahol sokat lógtak, az Olajfák hegye. Akkor így szólt hozzájuk Jézus. Minnyájan megbotránkoztok bennem, ezen az éjszakán, mert megvan írva, megverem a pásztort, és elszéled a nyáj, elszélednek a nyáj juhai. De miután feltámadtam, előttetek megyek Galileába. Micsoda tervei vannak, mert tudja, hogy mi lesz akkor. Szerintem ezt a tanítványok meg se hallották, hogy mikor feltámadtam, Galileába megyek. Ekkor Péter így szólt, akitől vártuk az első választ, ugye? Ha mindenki meg is botránkozik benned, én soha nem. Jézus pedig ezt mondta, bizony mondom neked, hogy ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor tagadsz meg engem. Fájdalmas. Péter így válaszolt, ha meg is kell halnom veled, akkor sem tagadlak meg. Ugyanúgy beszélt a többi tanítvány is. értékelnünk kell Péternek a, Péternek a lelkesedését, az akaratát, és sokszor azt hiszem, mi is így vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy mi biztosan ezt meg tudjuk oldani. Isten, majd megmutatom, hogy milyen nagy dolgokat viszek végre a te nevedért. És elbizakodunk, és aztán rá kell jönnünk időnként, hogy ha nincs segítség föntről, akkor valószínűleg nagy bukás lesz a vége. És Péterrel különösen meg kellett ennek történni, mert neki is ez a hozzáállása volt. Valószínűleg azt mondanák a pszichológusok, hogy pedig ez egy jó dolog, és jobb, jobbnak tartom magamat mindenkinél, így lesznek nagy bajnok, sportolók, tudnék rá példákat mondani. Én mindenkinek jobb vagyok. Mindegy, hogy hány ember sérül meg, amikor könyökör előre, és eltapossa a többieket, de, de ez nem az Istennek tetsző elmélkedés, hozzáállás magunkkal kapcsolatban. Azt mondja, hogy mindannyian megbotránkoztuk bennem. És a következő írásokban, következő részben látjuk, hogy mind, mindannyian elfutottak. Péter először csinált egy nagy hőstettet, valakinek le akarta vágni a fejét, és a fülét vágta le, amit Jézus visszatett visszaragasztott, de utána mind, amikor Jézust elfogták, mind elmenekültek, mind a hősök, mind a nagy tanítványok elmenekültek. Hova lettek a nagy hős tanítványok? Gondolhatnánk. Mellesleg a Lukács evangéliumában azt is olvassuk, hogy itt is benne volt a sátánnak a keze. A tanítványokban is. A tanítványok ö, árulása megtagadásában is. Ugye megkeresem, hogy hol. Igen, 31-es vers, Lukács 22. Simon, Simon, itt így mondta neki, Lukács többet leír, mint, mint Máté. Íme a sátán kikért titeket, nem csak téged, kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De én könyörögtem érted, hogy el ne fogyatkozzon a hited. Azért, ha majd megtérsz, erősíted atyád fiait, vagy erősíted testvéreidet. A sátán kikérte őket, és Jézus adott neki egy engedélyt. Eddig elmehetsz, ennyit csinálhatsz velük, de nem többet. Nem mondja, hogy a sátán beléjük ment, ahogy Júdásról mondja, figyeljétek meg, hanem kapott egy kis engedélyt, hogy kicsit megrostálja őket, kicsit megnyúzza őket, kicsit megpróbálja őket. Hogy lássák, hogy milyen a hitük. De csak annyi ideig mehetett el, csak annyi területet vehetett át ebben a munkában, amennyi meg volt neki engedve. És Jézusnak szándéka volt ezzel. Mi lett volna, hogy a tanítványok tényleg kardot ragadnak, és valahogy megmentik Jézust attól, hogy a keresztre menjen. Sok minden nem lett volna, de mi biztos, hogy nem lennénk itt ma. Ez volt a terv. És nagyon... Gyönyörű, amit Jézus mond a tanítványairól, a 11-ről, a jódás kivételével. Azt mondja később, Lukács 22-ben szintén, Ti vagytok azok, akik megmaradtatok velem kísértéseimben, és én rátok hagyom a királyságot, ahogyan az én atyám rám hagyta azt, hogy egyetek és igyatok az én asztalomnál, az én országomban. És királyi székekbe ülve ítéljetek Izrael 12 törzsét. Így vélekedett a 11-ről. Hogy, tudjátok, hogy mit csinált a 11. Elaludtak, amikor Jézus imádkozott a Gecsemáné Kertben. Ott valami olyan szellemi harc folyt a két szellemi hatalom között, amit el se tudunk képzelni. Az világnak az összes bűne, a világnak az összes emberének a bűne, az a mindannyiunknak a megváltása forgott kockán. Jézus annyira meg volt próbálva, hogy az izzadság, állítólag ez orvosilag ö, megfigyelt ö, jelenség, hogy az izzadságban volt a vér, és verejték formájában vér hullott le a homlokáról. Olyan harcban volt ő maga. A tanítványok elaludtak, elszaladtak, ott hagyták, de Jézus azt mondja róluk, hogy ti megmaradtatok velem a kísértésemben mind végig. Közel, közel maradtak Jézushoz. Júdás már elment, elárulta Jézust. És gondolhatnánk olyat, hogy mi itt a különbség? Júdás eladta, a lelkét elárulta Jézust, azért a harminc ezüst pénzért, nem egy nagy összeg. A többiek meg csak megtagadták, elszaladtak, ugyanúgy mint nem, ugyanúgy em gyenge emberek voltak. Miért van különbség a júdás, miért van különbség a tanítványok és júdás között? Van különbség. Nincs ugyanúgy jáva emberek, mint te meg én. Amikor baj van, zűr van, minket érne a kard, vagy minket érne a harc, vagy a börtön, akkor elrohanunk, ott hagyjuk az egészet. És bizonyos szempontból ez igaz, mert mint emberek mind egyformán hajlamosak vagyunk a bűnre, sőt, bűnben vagyunk, ha Jézus meg nem vált minket, és bármilyen bűnt el tudunk követni, mindannyian. De mégis van egy különbség ők közöttük. A 11. Alárendelte magát Jézusnak. Közel akartak Jézushoz maradni. Követték őt. Júdás pedig soha nem rendelte alá magát neki. Nem tudom megmondani, nem az én dolgom, hogy valaha hitte vagy nem. Valószínűleg soha nem rendelte alá magát. Neki ez egy, ez másról szólt, Jézus mellett lenni. A Biblia azt mondja, hogy mindenki védkezett római levélben, és hiával van, nincs meg neki Isten dicsősége. És mindannyiunknak van egy választási lehetősége. A tanítványoknak is volt, de nekünk még inkább, mert nekünk már van a meghalt és feltámad Jézus, aki elvette a bűnöket, és mi dönthetünk Ővele kapcsolatban. És sokan, legtöbben már döntöttek is. Mit jelent a bűn? Mit jelent a bűn, hogy vétkesek, bűnösök vagyunk? A Biblia, az Új Szövetség egy hamartia nevű görög szót használ erre, aminek a jelentése az, hogy elvéteni, elmulasztani a célt. Mi a cél? A céltáblának a közepe, képzeljetek el mondjuk egy lövészeten, egy céltáblának a közepe, az a fekete rész. Az a cél. És van az egész céltábla, és megpróbáltuk talán, megpróbáltunk közepébe találni, de nem talált bele senki. Egész pontosan meg van fogalmazva a Bibliában, hogy mi ez a cél, mondjuk a tíz parancsolatban, láthatjuk leírva. De Isten belerakta a lelkünkbe is. A lelki ismeretünkben is be van írva. És azt hiszem, mindannyian tudjuk, hogy mi a helyes, mi volna a helyes. És tudjuk azt, hogy mindenki védkezett, és hiával van Isten dicsőségének, azaz nincs meg benne Isten dicsősége. Ezt mondja a Biblia, de a magamban érzek, ezt látom én is. Igen, én is védkeztem. Elutasítottam őt, fellázadtam ellene, és emiatt sok bűnt követtem el. Ezért ment Jézus a keresztre. keresztre. Ugyanakkor azt mondja a Biblia, például a János Evangéliuma, hogy akik befogadták őt, átvették ezt a bűnbocsánatot, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiainak neveztessének. Isten fiai vagy gyermekei legyenek, nem csak fiai, hanem lányai. Így történik ez, hogy kapcsolatba léphetünk vele. És ezért volt ilyen nagy a harc, mert Jézus készült erre a keresztre menni, ahol elvette a bűneinket. Magára vette a milyenket, meghalt, szenvedett érte, és utána feltámadt, és átadta nekünk, akik elfogadjuk, átadta az ő életét. És mi a helyzet azzal, aki már keresztény? És védkezett, vagy védkezik. Ahogyan Jakab írja, hogy sokan sokféleképpen elbukunk, sokan sokféleképpen védkezünk. Mi a helyzet velünk? Félnünk kell, hogy, hogy elvesztjük ezt a kapcsolatot Istennel? Nem, ő már meg, megmentett bennünket. A Jánosnak az első levelében azt írja, hogy egy János, egy kilenc. Ha megvalljuk bűneinket, ő hű és igaz, és megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól. Ő már kifizette a büntetést az összes bűnünkért, ami volt és ami lesz. A mi dolgunk az, hogy közel maradjunk a pásztorunkhoz, közel maradjunk Jézushoz. És ő megbocsátotta már a bűneinket. Inkább arról van szó, hogy naponta hogyan tudunk egy győzelmes életben járni. Például a múlt héten igyekeztem haza a munkából, mert csütörtökönként van nálunk egy Biblia óra. És ilyenkor mindig kicsit feszült vagyok, haza kell érnem, kicsit előkészítem a teát, meg ezt magaszt, és jönnek a szomszédok, és általában hatalmas áldás van rajta és nagyon boldogan, felszabadultam, men men mennek el a az emberek a végén. De egy, előtte egy kicsit olyan sietős vagyok, feszültségén sietek a Biblió órára. és Az úton összevesztem egy autóssal, és katasztrofális volt. Belementem egy ilyen előzős játékba, amiben tudjátok, sokszor a férfiak belemennek. Annyira haza akartam érni, hogy időben otthon legyek, talán jó motivációból, nem tudom, de belementem egy ilyen, ah, oh, nem lehet balról, akkor jobbról, ott megállt az a kamion, majd én ott még elférek mellette, és nem fértem el. És gaszorultam úgy, hogy két autó volt mellettem balra, én jobbra a, hogy hívják, ezt a patkán, és aki mellettem volt, az ugye nem engedett vissza, hanem még jól ugye ráhúzta, rám a kormányt, én meg, ó, oh, visszalálltam kettesbe, megelőzöm, uh, kielőztem az egész sort, akkor ő is nyomta neki, nem tudtam bejönni, még előrébb, közben ki volt rakva egy 30-es tába és olyan 70 körül mentem. Ah. És uh, borzasztó volt látni a lelkemet, hogy mit csinálok, mit csinálok, sietek a Biblió órára. És hazaértem, és uh, hát leborultam, és szégyeltem magamat. És uh, megvallottam ezt az egészet. És Jézus rám tette a kezét, és helyreállított nagyon gyorsan. És miért meséltem ezt el? Mert tudom, hogy hát, ha nem is ilyen durva dolgok, de egyébek veletek is előfordulnak. És elő fognak fordulni, amíg ebben a testben vagyunk, és küzdünk. Még a legjobb szándék mellett is. Bár néha azt gondolom, szándékosan is védkezünk. De... A mi pásztorunk az életét adta a juhaiért. A János Evangélium utolsó idézet, jó? Ha megtalálom. János 15. Nincs senkiben nagyobb szeretet annál,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 és gyümölcsöt teremjetek. Ha hiszel Jézusban, akkor ez vagy. Jézusnak a barátja. És ő már elintézte az egészet. Látjátok, hogy itt az utolsó napokban nem nagyon hagy beleszólást. Még a tanítványok is elmennek. Egy valaki van talpon a vidéken. Jézus. Ő intézi az egészet. Megtervezte Véghez vitte. Nem mi csináltuk. Nem tőlünk van, hogy Jézus Krisztusban, Krisztus Jézusban vagyunk. Hanem előbb ő szeretett minket. És így kerültünk benne. Nem abban van a szeretet, ahogyan mi szeretjük őt, hanem ahogy ő szeretett minket. És hogyha hiszünk benne, akkor nagy biztonságban vagyunk. Még akkor is, hogyha néha sátán megbrostál bennünket, mert megrostál, vagy ha támadások érnek bennünket, nagy biztonságban vagyunk, ha hiszünk ő benne. Mert akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy az ő fiai legyenek. És ha nem tetted ezt meg, akkor nagyon bátorítalak, hogy tedd meg. Mert találkozni fogsz Jézussal. De nehogy késő legyen akkor. Nem tudjuk, hogy meddig élünk, nem tudjuk, hogy hány napunk van. Fiatal egészséges emberek is van, hogy egyik pillanatról a másikra átköltöznek egy másik dimenzióba, és találkoznak a megváltójukkal, teremtőjükkel. És hogyha úgy vannak, mint Júdás, hallottak róla, de nem rendelték alá magukat, akkor jobbet volna nekik, ha nem is élnek egyáltalán. Mert olyan elutasítás, olyan szenvedés vár rájuk. Ne történjen ez meg egyikünkkel sem. És miután imádkozunk, lesz lehetőség itt emlékezni arra pont, amiről olvastunk. Így jött most pont ki az ige. Ez a kis pohár a kis gyümölcslével szimbolizálja most nekünk Jézusnak a vérét, azt a bort, amit ittak ezen az utolsó Jézusnak a testben, Jézusnak a mihozánk hasonló testében lévő utolsó estéjén vette a kenyeret, kovásztalan kenyeret, hasonló tehhez és a bort. És azt mondta a tanítványainak, hogy erre emlékezzetek. Nem mondta, hogy emlékezzetek a karácsonyra, nem baj, hogy emlékezünk rá, nem mondta, hogy emlékezzünk sok egyébre, azt mondta, egy dologra emlékezzetek, ez az én vérem, az új szövetségnek a vére. Amely kiontatik sokakért, a bűnöknek a bocsánatára. Mindannyian tudjuk belül, hogy bűnösök vagyunk, vagy voltunk. Bűn van bennünk, arra megoldás kell. Jézus megadta a megoldást. Egy dolgunk van. Köszönöm. Erre is. Erre is is. Ezt is ugordát, Amikor jön az az ítélet. Úgyhogy ö, imádkozzunk, Ebbik, kérlek, segíts majd a dalokkal, egy rövid ima után. Atyán, köszönjük neked, hogy nem hagytál minket elutasítva, nem hagytál minket eltávolodva, és a kározat alatt, amiben voltunk, köszönjük neked, Jézust! És köszönjük neked személyesen, Jézus, hogy te kitartottál a terved mellett az utolsó pillanatig. Sőt, sőt, te örömet találtál abban, hogy a keresztre menjél. Miattunk. Mert láttad azt, hogy így mi veled lehetünk. Távol a bűnöktől, a bűnöknek a következményétől. Örömben az ember, Isten a teremtő újra Istenel a teremtőjével, velük lakozik, minden bűne megbocsátva, tiszta kezeket emelhet föl, és visszacsatlakozhat ahhoz, aki ezt tartozik. És Uram, itt vagyunk mi, a Tiéd itt vagyunk. Kérjük, hogy végezz a Te jó munkádat, töltsd meg az életünket a Te gyümölcsöddel, a Te lelkeddel, és valahogyan hadd had éljünk az embertársaink között a tedicsőségedre. És képviseljük a te szeretetedet. Ámen.